Тара партійна еліта розгубилася, а поки налагоджувалися розірвані смертю координатора зв'язки. поки, ну, Коротше кажучи, час було втрачено. В Україні почався безлад, і перебудова, не до кінця спланована, вже була приречена на провал. Горбачовська ж перебудова це вже зовсім інше. Це вже той самий пере... перерозподіл власності.